Гадав, може, хоч у поході повеселішеє. А вона й справді бадьорішала, Вдома не почувала себе такою впевненою, як у мандруваннях. Жвавішав погляд, поривчастими були рухи, скакала, мов, вихор на коні, невгомовно мчала вперед і вперед. Раділо тоді романове серце. Гадав він, що розвіялася разом з теполими вітрами Марія Туга, Але поверталась додому... І знову мовчазною була вона. Ну, чого мовчиш? голубив їй Роман, лоскотав жорсткою бородою. Вона криженими очима дивилася і винувато відповідала. Така вже я є, не сердься на мене, і горнулася до нього. Стискаючи її в обіймах, Роман жартував. Я розтоплю вогнем сніжинку мою. Поховавши чоловіка, Марія зробилася ще мовчазнішою, але почав помічати скоро Мирослав, що мовчазність та обернулася на твердість. І зрадів від цього, велика допомога у сій справі буде, не доведеться зайвих сил витрачати, щоб її розважати, значить і дітей вона виховує, відповість зухвалим напасникам, а ворогів багато. Кілька місяців минуло, як помер Роман, а скільки страхіть пережили. Після його смерті ще дужче розпалились князівські особиці, загорілися очі на Галич і у Чернігівських князів, і у київського князя Рюрика. Аж до Галича доскочили чернігівські князі зі своїм військом, спільно з Рюриком ішли. Прогнали їх звідси, та хіба інший, хто не з'явиться? «Дивись в усі боки, зірко, бо не такі страшні пришельці з інших руських князівств, як небезпечні свої можновладні галицькі бояри, що продавали руську землю чужинцям». Мирослав переселився в княжі палати, ближче до княжичів. Відчував, що без Романа їм волинцям слід ще тісніше держатися купи. Він радився Семеном Олуєвичем, з Василем Гавриловичем часто збирались вони в Гридниці. Приходила Марія з Данилком, але хлопчик не любив довго бути біля матері. Йому хотілося бігати, бавитися, щось робити. Зраділий виривався він на дворище до дітей і гасав з ними, заглядав усі куточки Галицької кріпості. Скільки разів Семен Олуйович скаржився своїй дотці Світозарі на Марію? А Світозара заперечувала йому, «Чого ти батоні від неї хочеш? Це ж не вояк тобі, не дружинник. З ними ти і меду вип'єш, і розвеселисься, а з нею і слів не знаходиш». Я призвичаюлася до неї, бачу, що вона намислила добре. Каже, круто треба з боярами галицькими поводитися. Увечері Марія покликала до себе Світозару. Діти вже давно спали у своїй світлиці. На поставцях тьмяним світлом блищали воскові свічки. У присмарку ховалися стіни світлиці, чорніло в кутку ліжко, на якому напівсидячи схилилась на подушку Марія. Серце болить у мене, світозаро, Не знаю, до кого й прихилитися. Злі люди навкруги, Кому розказати про своє горе? Вона замовкла і, утопивши голову в подушку, заплакала. Світозара схопилася з лави і стала навколішки біля ліжка. Прости мене, Світозара, може погано й про тебе подумала. Я за князем печалюсь, але й друге горе в мене, як поховали князя, Прийшла до мене одна людина і розповіла, що зле думають мені зробити близькі люди. Не хотіла я говорити про це боязко, та вже не знаю, що робити. Діти мої, діти, куди мені з вами сховатися? Заголосила, заридала вона. Збентежена світозара почала її заспокоювати. Розкажи, княгине, яке гори сушить тебе? Що вороги збираються вчинити тобі? Не підіймаючи голови від подушки, Марія схлипуючи, розповіла, що погубити її хочуть ті, що друзями називаються, щоб без неї так княжичів володарювати в Галичі. Про кого це в тебе мислі такі? Про кого сказали тобі? Бо хто ж близькі тобі бояри? Мирослав Добринич, Василь Гаврилович та батько мій? Семенуєвич? Марія мовчала, а світозара сіпала її за руки, допитувалась Ну хто ж? Хто вороги твої? З на підлогу пала свічка. Марія затремтіла, схопилася з ліжка, глянула на вікна, притулилася до світозари. Що я скажу тобі, світозару? Говорять, і замовкла. Боюся говорити. Дивно і страшно якось. Світозара збагнула, що Марія хоче щось сказати, але ніяк не наважиться. Марія ховалася від неї своїми думками. «Значить, хтось обмовив світозареного батька Семена Олуєвича». «Це може на батька мого?» – промовила з острахом і зневагою світозара. Марія не відповіла. Заховала обличчя в світозарену хустину, Потім рвонулася, побігла до ліжка. «Не підходь до мене, Світозаро, і не питай, легше мені тепер, ніби все тобі оповіла. Засну тепер, і ти йди відпочивай». Світозара вже хотіла йти до батька, та на порозі зустрілася з Роксадою. Дівчина вбігла до світлиці і впала біля ліжка на коліна. «Не лай мене, княгини, що так пізно прибігла, не могла до ранку витерпіти. Ходила я до батька гостипі і знала вість нерадісну. Розповів мені батько, що ходять володиславові люди по підгороддю та по оселищах і тебе знеславлюють. Пошепки це говорять, далекі слова мохмара пливуть, закривають сонце».